Azt kide a Bon Jovi-t, mondtam el az Valamelyikünk a Bon és most nem áruljuk el, hogy melyikünk az. Nem én hallgattam Európat. Nem én hallgattam a... Gingis -Ging együttest. Nem én hallgattam Modern Talkingot. A... Nem, én hallgattam Szkorpiónzt. Viszont szóval én hallgattam Joy and De A Joy and senki senki nem ismeri, hogy micsoda múcsók, ezért azt nem kell szégyenkezned. Tudom, tudom, ez egy, egy olyan rejtett bűnöm, amiben az a jó, hogy akár be is hallaltunk, mert soha senki még nem nézett rám rossz szaló a, a Joy and hallgattam. Tehát igen, nincs, nincs, nincs ilyen élményed. Viszont ilyen menőzős zenében, nagyon jártas társaságban tök jól lehet sütni. Ajánlom mindenkinek, egy rakásszar az a zenát, egy egy kivételesen szép ö, kaki darab egyébként, mert ö, hát azt kell tudni, hogy a no, no tehát ők tényleg ilyen egy végtelő állas, Tehát ö, így folyik a könnyük állandóan, de nagyon boldogok egyszerre. E, viszont, akárhánosan egy társaságban valaki menőzik nevekkel előjön, hogy most jöttem Easy és nagyon laza volt, egy kicsit izé, akkor bevettem, hogy Julian Tearsz, és kész, teljesen oda van, új, az az nagyon menő lehet. Ami, ami sajátos a Joy és és szintén jellemzi a Gingis zenekart, hogy volt a Gingis Khan zenekarnak egy olyan lemeze, aminek az volt a címe, hogy Gingis Khan, és volt egy sláger, aminek az volt a címe, hogy Gingis Khan. Úgy hangzott, hogy Jean, Jean, Gingis Khan, ami azután jön arra senki nem emlékszik. Miért, te, húr, te. É, a, Igazából... A, az a csodás benne, hogy a MTV-n, biztos, hogy emlékeztek, hogy az mtv még a 90-es években, amit legfelülnek írtak az az együttes nevem, alá, alá a dalnak a címe, és legalúra a lemeznek a címe, amiről a dal származik. És ebben az esetben dzsingiszkán, dzsingiszkán, dzsingiszkán. Ja, és arról énekel közdem, hogy csin, csin, és tényleg egy erős állítással. És azt gondolják, hogy ez... Nem, az nem a maguk részéről a dzsingkiszkán! És egy kettőt majd hozzá magannak Mit akarsz ezzel kezdeni? Fraktázszene, hát igen van. A dzsingkiszkánól belül a dzsingkiszkánól belül a dzsingkiszkán fejű dzsingkiszkánból rő ki, aki dzsingkiszkán. No. Szóval nem véletlenül sokan nagy kedvence Renato Zero, akiről már mindenképpen fogunk beszélni. Renato Zero megvan? Renato Zero az egy olyan olasz énekes, akit egy olasztúrán sikerült felfedezni a plakát alapján egyébként. Tehát azért, az ember elmegy egy olyan plakát mellett, hogy Renato Zero, tehát ki van írva, hogy Zero, azért csak oda kapod a fejed. Mi az első öt tip tipje az embernek, ha egy ilyen plakátot lát? Hát nyilván az, hogy ez valami irodatlan menő modern elektrózenekar, hát nagyon nem. Aztán gondoltod azt, hogy ez egy ilyen szinti pop valami, hát nagyon nem. Gondoltad azt, hogy ez valami elvetemült rock zenekar, hát nagyon nem. ez egy punk zenekar, hát nagyon nem. No, hát ez... Hát a, a, a, hát a korda, korda és a kós között van ez a Renato Zero. Csak az olasz temperamentumra jellemzően ők mindent azért egy magasabb fokozaton üznek. Tehát náluk ez a szalonzene, ez olyan olyan elképesztő külsőségekkel van tele, hogy az döbentest nézzetek Youtube-on Renátot zero klippeket, mindenkinek ajánlom. Tehát van olyan, ahol ő be van öltözve fáraónak baszki. Én itt teszem hozzá Tóth Gabi is, néha, de, de, de, de, hogy ő, de hogy ő így be van öltözve fáraónak, és ilyen megy a szám, és így várják az éneket a zenészek, de ő nem jön. Ő ilyen hatalmas görög oszlopok mögötti bujkál. Tehát csak így az árnyékát sejted a Fáraó fejű csávónak, aki 45 éves, és látsz, hogy teljesen ki van, és akkor egyszer csak így előjön és elkezdi éneken szal. Na, tehát ezért ennek van bája, ilyen és ehhez hasonló zenéket hoztunk ma nektek. Igyekszünk kedveskedni nektek. A 40. helynél tartunk. És akkor innen számolunk vissza az annyi, mint 36-ig.